127-ci məzmur Süleymanın ziyarət nəğməsi Evi rəb tikməzsə, bənnaların zəhməti boşa gedər. Şəhəri rəb qormazsa, keçikçilər boş yerə orada gözlər. Erkən qalxıb, gec yatmağınız, azıqa üçün özünüzü çox yormağınız faydasızdır. Rəb sevdiklərinə yuxuda olanda belə verər. Övladlar Rəbbim verdiyi paydır. Bətinin bəhrəsi onun mükafatıdır. İnsanın cəncicən övladları olarsa, biricidin əlindəki oxlara bənzər, oxdanı bu cür dolu olan nə bəxtiyardır. Darvazada əlehhdarları ilə çəkişən zaman xəcadətli olmayacaq.